Tiana, primera hora. Molt bon dia benvinguts al Tiana, primera hora. L'actualitat d'aquest dimarts ens porta a fer un repàs de l'evolució del preu de l'habitatge a Tiana. Tot seguit repassem aquesta i altres qüestions en titulars. <fixer> El preu dels pisos d'Obra Nova Tiena va experimentar un descens del 9,7% del 2008 al 2009. Segons dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el preu per metre quadrat en aquestes vivendes se situava el 2008 prop dels 4.600 euros i el 2009 prop dels 4.200. L'Ajuntament de Tiana ja ha contractat les set persones previstes pels plans extraordinaris d'ocupació local projecte Impuls endegats pel Departament de Treball de la Generalitat. Es tracta de persones que fins ara estaven desocupades i sense prestació que durant sis mesos treballaran pel consistori realitzant diverses tasques de suport tant a les dependències municipals com al carrer. El món local ja està profundament afectat per la crisi. i L'estat espanyol ha deixat aparcada la millora del finançament municipal. En aquest sentit, la Federació de Municipis de Catalunya reclama diàleg amb l'Estat per tal que la prohibició de l'endeutament dels consistoris a partir del 2011 tingui la possibilitat d'excepció. Els 83 tianencs i tianenques que es beneficien del servei local de teleassistència ho fan també durant l'època d'estiu del dispositiu de temperatures extremes. A més, abans que acabi el mes es preveu que prop d'una desena de tianencs més se'n puguin també beneficiar. Aquest dimarts es dona al tret de sortida una exposició de fotografies del veí de Tiana Pere Soler. La sala d'exposicions del Casal acull aquesta mostra que sota el títol Mercats del Món convida els visitants a fer un recorregut per aquests espais de trobada i intercanvi. I acabem amb el col·lectiu Club Bàsquet i Anna, que ha retirat la moció de censura que va presentar contra la Junta Directiva i contra el president del club a la Federació Catalana de Bàsquet. D'altra banda, també ha retornat al capdavant de la coordinació Salva Rubio. Ha estat ell mateix que ho ha anunciat en declaracions aquesta emissora. Tiana, primera hora. Notícies. El preu dels pisos d'obra nova Tiana va experimentar un descens del 9,7% del 2008 al 2009. Segons dades del Departament de Medi Ambient i Habitatge, el preu per metre quadrat en aquestes vivendes se situava al 2008 prop dels 4.600 euros i el 2009 prop dels 4.200. En aquest context, l'administrador d'Eurotiana Inversions Immobiliàries, Pere Garcia ha reconegut una tendència a la baixa en el preu, tot i que en comparació amb altres poblacions pròximes assenyala una certa estabilitat hi ha un, un descens aproximadament d'un de, de 8-un 10% el que passa que aquí Tiana els preus s'han mantingut bastant el que és en relació amb unes altres poblacions de l'entorn per exemple els preus a Badalona han baixat bastant més eh, i les poblacions de l'entorn també han baixat bastant més que aquí Tiana, aquí Tiana els preus tant de venda com de lloguer Eh, es mantenen, han baixat, però, però no el que han baixat en unes, unes altres localitats d'aquí al voltant. També reconeix ser manteniment de preus a la nostra vila un dels propietaris de Tiana Llarz, Josep Santamaria, qui també estableix una diferència de preu significativa en funció del tipus de vivenda i la localització dins del poble. L'obra nova, a Tiana, ja és una mica important i hi ha coses que estan o sigui, una mica lluny que costa de vendre i el que és molt cèntric no ha baixat tant, eh? o sigui, o es manté. O sigui, hi ha, hi, ha, hi ha diferència, no? El que és de qualitat i cèntric és un preu més estable, indiscutiblement el que és més dolent o la vivenda una mica antiga, això ha baixat més de preu. Tan Garcia com Santa Maria assenyalen que el preu per metre quadrat a Tiana es troba a l'actualitat entre els 3.200 i els 4.000 euros. A més, coincideixen en que la certa estabilitat de preus es pot derivar d'una oferta immobiliària poc significativa a la nostra vila. Si prenem com a referència la comarca, el preu mitjà per metre quadrat al Maresme situava el 2009 per sota dels 3.000 euros, davant dels 4.200 euros al nostre municipi. Pel que fa el preu mitjà de Lloguer al Maresme, del 2008 al 2009, va experimentar un de l'1,6% fins a situar-se en dels 890 euros. Etiana, l'administrador d'Eurotiana Inversions Immobiliàries, Pere Garcià, assenyala que en el cas de pisos d'obra nova, el preu del lloguer a la nostra vila es troba entre els 800 i els 900 euros i en el cas d'habitatges de segona mà entre els 650 i els 700 euros mensuals. Tot i així, tant Garcia com Santa Maria han coincidit en manifestar que l'oferta de pisos de lloguer a Etiana és escassa. L'Ajuntament de Tiana ja ha contractat les set persones previstes pels plans extraordinaris d'ocupació local projecte impuls endegats pel Departament de Treball de la Generalitat. Es tracta de persones que fins ara estaven desocupades i sense prestació i que durant sis mesos treballaran pel consistori realitzant diverses tasques de suport en a les dependències municipals com al carrer. La tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Viviana Pérez, ha explicat en què es concreten els tres projectes que està desenvolupant el consistori gràcies a la contractació d'aquestes set persones. En principis es van demanar tres projectes, un per temes de medi ambient, per portar un projecte d'eficiència energètica i consum responsable i reducció de residus, per aquí vam demanar dos agents cívics. Un altre projecte era el tema d'implementació telemàtica de tot el sistema de documentació i expedients de l'Ajuntament. Aquí es van demanar dos informàtics de suport. I finalment, per tot el que és el tercer projecte arranjament de, de l'escola Lola Anglada i dels camins escolars, es van demanar eh, tres pions. D'una banda, la tasca dels dos agents cívics es concentra ara en fer els primers passos per desenvolupar un sistema d'informació energètica. Es tracta d'un programa informàtic que permetrà controlar el consum d'energia de cadascun dels equipaments municipals i fomentar d'aquesta manera l'eficiència i l'estalvi en aquest sentit. D'altra banda, la tasca dels dos informàtics passa aquests dies per una primera presa de contacte amb els tràmits de l'Ajuntament que després hauran d'introduir en l'aplicació que donarà forma a l'administració electrònica. Per últim, els tres paons que duen a terme l'arranjament de l'edifici de la Ciutadella de l'Escola Lola Anglada han començat pels patis. Tot seguit continuaran amb treballs de repintat i de senyalització tant a l'interior com a l'exterior del centre. Segons ha explicat la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, entre els requisits per formar part del procés de selecció no requeria que els aspirants fossin tianencs, tot i que reconeix que s'ha tingut en compte. En aquest sentit, un total de sis de les set persones contractades són de la nostra vida. Pel procés de selecció, eh, segons eh, l'Oficina de Treball de Catalunya, que és l'OTG, vale, que són les antigues oficimes de l'INEM, eh, s'ha de contractar tothom que compleixi el perfil, sigui de Tiana o no. Però, lògicament, nosaltres eh, hem... Un dels criteris amb els quals en el procés de selecció eh, miràvem és que la gent que realment contractéssin fossin gent de Tiana. Per tant, hem procurat que eh, la majoria de gent d'aquestes set persones contractades siguin de Tiana. El Pla Extraordinari d'Ocupació és un vehicle de reinserció laboral orientat a persones en situació d'atur. Aquest pla, finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya, proporcionarà feina a aquestes set persones durant un període de sis mesos, a més d'una formació complementària. L'ajut que ha concedit la Generalitat per dur a terme aquest pla d'ocupació ascendeix a prop de 70.600 euros. Tiana Primera Hora. El món local ja està profundament afectat per la crisi. L'estat espanyol ha deixat aparcada de la millora del finançament municipal. En aquest sentit, la Federació de Municipis de Catalunya reclama diàleg amb l'estat espanyol per tal que la prohibició de l'endeutament dels consistoris a partir del 2011 tingui la possibilitat d'excepció. El nostre company Marc Ostrell ens n'amplia la informació. Malgrat aquesta situació, la Federació de Municipis de Catalunya veu poc probable que alguna població de Catalunya es declari en bancarrota, com ja ha succeït a Madrid, per exemple. Per, per tal d'evitar situacions com aquestes, el president de la Federació i alcalde de Sabadell, Manuel Bustós, reclama noves fórmules i es mostra contrària a la prohibició d'endeutament als ajuntaments. És evident que algunes de les mesures no són compartides per nosaltres, com per exemple l'impediment de poder recórrer la deuta a llarg termini a partir de, de l'any 2011, que això podria representar l'aturament de la inversió, local, inversió pública local, i és per això que esperem que en, aquest, en aquests mesos es trobar una fórmula perquè hi ha moltes inversions que estan cofinanciades o estan concertades o programades i que no podrien dar-se, en aquest cas, afectades per, una, per un decret que impideix demanar creix. El secretari d'Estat de Cooperació Territorial, Gaspar Zerries, es va comprometre a una reunió entre els representants del municipalisme català trobar solucions immediates a l'endeutament dels ajuntaments per evitar l'aturada dels projectes. De fet, la majoria dels ajuntaments paguen les primeres fases de les obres amb els recursos de fons europeus, estatals o locals, i les següents fases les cobreixen amb crèdit. Un sistema que podria estar en perill tenint en compte que, a banda de la reducció d'ingressos a partir de les transferències de l'Estat, els ajuntaments es veuen obligats a incrementar a partir pressupostàries socials d'ajuts a les famílies. La Federació de Municipis de Catalunya considera poc raonable debatre ara el nou sistema de finançament local, ja que els paràmetres de debat estarien més motivats per les tensions pressupostàries que per la serenitat. Els 83 tianencs i tianenques que es beneficien del servei local de teleassistència ho fan també durant l'època d'estiu del dispositiu de temperatures extremes. A més, abans que acabi el mes es preveu que a prop d'una desena més també se'n puguin beneficiar. El dispositiu de temperatures extremes i fenòmens meteorològics adversos s'activa amb l'arribada de la calor i té per objectiu prevenir, minimitzar i atendre els efectes que poden provocar les altes temperatures sobre la salut de les persones usuàries. En donar més detalls, el CAP de Servei d'Acció Social de la Diputació de Barcelona, Francesc Hernández. Bueno, ens trobem amb situacions com poden ser doncs, ara les uh, temperatures extremes a l'estiu i concretament doncs, a partir d'aquest mes de juliol que ens trobem uh, es posen en contacte amb les persones grans encara que les mateixes persones usuàries del servei doncs, uh, no, no hagin servir el saber de, de, de resistència, per tant, no es posin en contacte, és la mateixa centraleta qui, eh, d'una forma proactiva, es posa en contacte amb les persones, a més, amb un risc eh, doncs, de més fragilitat, per tal doncs, de donar-los una sèrie de consells en relació doncs, a l'estiu, a la calor i als problemes de deshidratació, als problemes de salut que poden comportar. El dispositiu fa també un èmfasi especial sobre aquelles persones que estan valorades com a més vulnerables per edat, grau de dependència, factors d'aïllament i també per malalties cròniques associades. El cap del Servei d'Acció Social de la Diputació ha explicat quins són els principals efectes que pateixen els usuaris del servei amb les altes temperatures. Sobretot el principal problema és diguéssim la pèrdua de líquids de l'organisme, que és, és, és un dels principals problemes i després doncs també el fet de que altres temperatures, altres problemes que puguin tenir de salut a les persones daquests doncs, col·lectius d'edats elevades que poden tenir que veure doncs amb la pressió arterial alta o amb problemes doncs, de, de, de, del que seria l'aparell respiratori o cardíac doncs que es puguin eh, empitjorar o que pugui haver més risc eh, pel fet d'unes elevades temperatures eh, aquelles persones doncs, que tenen aquest tipus de problemàtiques de, de salut eh, amb algunes malalties de risc. Per tant, de prevenir aquests efectes, els professionals d'intervenció domiciliària del Servei Local de Teleassistència també proporcionen recomanacions en forma de folletó informatiu a totes les persones usuàries visitades. Igualment, des del Centre d'Atenció, els teleoperadors i teleoperadores donen aquestes recomanacions aprofitant qualsevol trucada mesa o rebuda. Des de que el Servei Local de Teleassistència va activar el dispositiu de temperatures i fenòmens meteorològics adversos, el passat mes de juny s'han realitzat més de 8.000 visites domiciliàries. A més, des del centre d'atenció s'han gestionat prop de 185.000 trucades a les que també s'han facilitat aquestes recomanacions. Fins avui no s'ha produït cap emergència com a conseqüència de les temperatures extremes. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Ràdio Tiana. Tot seguit repassem altres titulars de la comarca en un format més breu. L'Ajuntament de Badalona ha activat novament el servei d'acompanyament a la platja per a les persones grans i discapacitats que viuen a les residències públiques de la ciutat. El servei que es presta de dilluns a divendres beneficiarà a unes 150 persones grans durant aquest estiu. S'inclouen en el projecte a Badalona la platja per tothom. El servei funciona diàriament fins al 19 de setembre i facilita l'accés dins de la mar mitjançant l'ús de cadires amfíbies adaptades. Els Mossos d'Esquadra i efectius del Servei de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària de Catalunya han detingut 18 persones per la seva presumpta participació en un delicte de tràfic de drogues. La segona fase de la investigació va finalitzar el 8 de juliol amb l'entrada i escurcull en habitatges de Mataró i l'Hospitalet de Llobregat. Els agents la relacionen amb la introducció de 350 quilos de cocaïna a Catalunya. La mercaderia procedia de Panamà i arribava a Barcelona fent escala a Hamburg. I l'Obra Social de la Caixa ha fet entrega aquest dilluns d'ajuts econòmics a dues entitats de treball social creades i ubicades a Mataró, però amb àmbit d'actuació a tota la comarca del Maresme. Les entitats s'han seleccionat en el programa de subvencions 2010. Són la Fundació Al Maresme d'Ajuda al Discapacitat Psíquic i la Societat Protectora d'Animals de Mataró. Tiana, primera hora. Notícies. Aquest dimarts es dona el tret de sortida a una exposició de fotografies del veí de Tiana, Pere Soler. La sala d'exposicions del casal acull aquesta mostra, que sota el títol Mercats del Món, convida els visitants a fer un recorregut per aquests espais de trobada i d'intercanvi. En concret es podran veure imatges de mercats de Bolívia, Costa Rica, Xila, l'Índia, Turquia, Egipte, Itàlia i Romania. Pere Soler ha explicat el seu interès per captar amb la seva càmera el que es viu en aquests mercats. El tema del mercat, bueno, sempre he trobat un tema interessant perquè, vulguis no, és un lloc eh, antropològicament molt interessant, no?, perquè s'ajunta gent de tota mena, hi ha molta densitat de gent, hi ha molts intercanvis, eh, la gent parla, conversa, compren... Llavors trobo que és un lloc molt interessant sempre que vas a conèixer un país... Pues, eh, a banda d'anar a visitar els museus i tot això, sempre trobo que és molt interessant per conèixer millor el país anar amb un lloc d'aquests, no? que és on et trobes la gent del carrer que, que va comprar i que va parlar i, i a fer els seus intercanvis. No? La voluntat de solemn aquestes fotografies és reflectir el dinamisme i l'acció que es viu en cadascun d'aquests mercats copçant la realitat mateixa. És per aquest motiu que en ocasions ha prioritzat la captura de l'espontaneïtat del moment a la perfecció tècnica. D'altra banda, amb aquesta mostra de diferents mercats del món també es pot veure les diferències existents en cadascun d'aquests espais comuns a pràcticament totes les cultures. Hi ha, diguéssim, des de mercats més rurals, com poden ser pues, els de Romania o Bolívia o en general d'Amèrica, diguéssim, i després hi ha mercats més, eh, com diria jo, més estranys, com seria el cas de Nàpols. De Nàpols és un... Bé, bueno, tota la ciutat és un gran mercat en què hi ha de tot, no? Hi ha, des de mercats tradicionals de fruites i verdures amb mercats de contrabande de que a, a roba, a tot. No? Llavors, bona, tot això es veu bastant a les fotos i intenta ser això, un reflex una mica de, del país. No? La mostra Mercats del Món es pot visitar des d'aquest dimarts a la sala d'exposicions del casal de Tiana, encara que no serà fins divendres, que tindrà lloc la inauguració oficial a partir de les 8 del vespre. Ràdio Tiana. Notícies. Esports. El col·lectiu Club Bàsquet ha retirat la moció de censura que va presentar contra la Junta Directiva i contra el president de l'entitat a la Federació Catalana de Bàsquet. El col·lectiu va ser constituït per alguns jugadors, tècnics, aficionats i pares, arran de les divergències amb la directiva del club. D'altra banda, també ha retornat al capdavant de la coordinació Salva Rubio, ha estat ell mateix que ho ha anunciat en declaracions aquesta emissora. Segons el coordinador, el president del club, Eduard Jiménez, s'ha dit davant d'algunes de les peticions del col·lectiu i és per aquest motiu que han optat per retirar la moció de censura. Un dels canvis que reivindicava la plataforma era precisament la tornada a la coordinació de Salva Rubió i també la introducció de noves cares a la junta directiva del club. Sentim, Salva Rubió. Volem que entri gent nova al club i que amplia aquest, aquest cercle que creiem nosaltres que era, que era molt petit i que feia que el club no, no millorés i la veritat és que bueno, se'ns han concedit aquestes coses i la veritat és que bueno, nosaltres creiem que amb això el club funcionarà molt millor. El full de ruta de l'entitat passa ara per estudiar quines seran aquestes noves incorporacions. De moment ja està pràcticament confirmada l'entrada d'un nou tresorí. En un altre ordre de coses, el coordinador ha lamentat l'atenció que s'ha generat en els últims mesos al club fins al punt de constituir una plataforma que defensés els interessos d'aquells que no estaven d'acord amb la política impulsada per la direcció. Tot i això, Salva Rubió n'ha vist fins i tot una part positiva i la veritat és que dintre del dolent que això, ha estat tot això, ha estat bé perquè em sent conegut, no? eh, gent del club, i la veritat és que bueno, pues ara jo crec que hem, hem reafirmat una miqueta la idea de club que, que volen, no? tots els jugadors i tots els entrenadors, i jo crec que això eh, ens dona una miqueta més de ganes no? de començar la temporada que ve i fer-ho fer tot correctament. Una altra de les peticions del col·lectiu Club basquetiana passava per tenir accés al llibre de comptes de l'entitat després que, segons va manifestar, havia conegut un deute del club de 5.500 euros amb la Federació Catalana de Bàsquetbol. Segons Rubiós, preveu convocar una assemblea on es presentarà el llibre de comptes. D'altra banda, aquesta emissora li ha estat impossible novament contactar amb el president del Club Bàsquet Eduard Jiménez, perquè aporti la seva visió dels fets. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora. L'entrevista. El servei local de teleassistència ja ha posat en marxa el dispositiu de temperatures extremes. La teleassistència és un servei impulsat per la Diputació de Barcelona i que es caracteritza per ser proactiu i preventiu, a més de donar resposta i atenció davant de situacions d'emergència. I per conèixer més detalls sobre aquesta qüestió tenim a l'altra banda del telèfon el cap de Servei d'Acció Social de la Diputació de Barcelona, Francesc Hernández. Bon dia. Hola, bon dia. Doncs dèiem que s'ha activat aquest dispositiu de temperatures extremes i fenomen comens meteorològics adversos a causa de la posada, doncs, òbviament, de les temperatures. En què és concret aquest dispositiu? Doncs aquest és un dispositiu que mitjançant la centraleta doncs, el servei local de transistència, que dona en aquests moments servei a més de 53.000 persones grans de la província de Barcelona, eh, el que quan ens trobem en situacions com poden ser doncs, ara les uh, temperatures extremes a l'estiu i concretament doncs, a partir d'aquest mes de jura que ens trobem eh, es posen en contacte amb les persones grans encara que les mateixes persones usuàries del servei doncs, eh, no, no, no fagin servir el servei de, de transistència,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 perquè sovint doncs, suposo que deu passar això de que no es tenen en compte certs consells o certes recomanacions que s'han de seguir en aquest període i de fet el col·lectiu de la gent gran és un d'aquells col·lectius vulnerables, no?, en aquest sentit. Sí, el col·lectiu de la gent gran és un col·lectiu de risc i doncs, dintre del col·lectiu de la gent gran pensem doncs que un gran nombre de les persones que utilitzen el servei local de assistència tenen més de 80 anys per tant doncs, estem parlant doncs, un col·lectiu dintre de lo que és la, les persones grans doncs, amb unes característiques molt concretes també doncs, hi ha un tant per cent important de persones doncs, que viuen soles i que eh, és important donc que des d'un servei en aquest cas com és el servei local es pugui doncs, establir un contacte directe amb elles doncs, per poder hi fer suport per poder recordar totes aquelles mesures preventives que poden ajudar-los doncs, en situacions eh, com poden ser doncs, la, les temperatures, les altes temperatures i els problemes doncs, de, de deshidratació que poden haverhi.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 l'aparell respiratori o cardíac doncs, que es puguin eh, empitjorar o que pugui haver-hi més risc eh, pel fet d'unes elevades temperatures a eh, aquelles persones doncs, que tenen aquest tipus de problemàtiques de, de salut eh, amb algunes malalties de risc eh, que poden ser doncs, sobretot les que fan referència doncs, a tot l'aparell respiratori i a l'aparell cardiovascular. I suposo doncs, que en aquest sentit també cal incidir molt en la prevenció. De fet, al principi ja ens ho assenyalaves que de fet no cal ni que la persona que és beneficiària d'aquest servei local de teleassistència doncs, truqui que és, sinó que ja, és ja el mateix servei que es posa en contacte amb ella per fer-ne un seguiment, no? Exacte. Aquest és una mica la, la, la singularitat doncs, del servei en aquest cas. És que no és només quan aquella persona doncs, es posa en contacte amb la centraleta doncs, per davant de qualsevol situació i es poden aprofitar en doncs, aquest sentit quan en contacte per fer-li el recordatori d'aquests eh, temes o d'altres, sinó que a més el que és important és el fet doncs, que des de la centraleta es truquen a les persones de casa seva, eh, se'ls informa d'aquestes situacions o per exemple doncs, a vegades quan també doncs, hi ha problemes eh, que també tenen que veure doncs, amb l'ambient, amb, amb, no?, amb el que seria doncs, la, la... problemes en doncs, aquest sentit doncs, de pluges, de grans pluges o quan hi ha també fortes ventades per també doncs, intentar avisar les persones grans i que no surtin de casa o donar-hi una sèrie de consells i a banda doncs, del de l'aparell telefònic, també d'una forma proactiva, nosaltres tenim 13, en aquests moments hi ha a la província de la zona 13 unitats mòbils del servei local de resistència que a banda d'actuar quan hi ha una urgència, també doncs, durant tot el dia no estan quietes, sinó que també van d'una forma doncs, preventiva als domicilis d'aquelles persones més de risc a fer una visita, a fer un seguiment i també doncs, a nivell personal a oferir tots aquests consells. I aquest servei doncs, és clau, òbviament, per augmentar la qualitat de vida d'aquestes persones, però també sobretot a l'hora d'afavorir l'autonomia d'aquestes persones, no? Doncs sí, estaríem amb aquest, eh, amb aquest llindar del que serien eh, aquests programes que, per un cantó, el que cerquen és eh, certament el que la persona pugui veure els, els més anys possibles a casa seva. Avui en dia és compartit per tothom i a nivell doncs, també de tota Europa és una, és una, és una qüestió doncs, assumida per tothom de que les persones grans, i tots eh, quan ens hem fent grans, el que volem és poder viure els màxims anys possibles a casa nostra. I a banda doncs, que això sigui un element que a nivell doncs, de la persona és una de les coses més ben valorades, també a nivell de l'administració doncs, eh, és molt més eh, assumible i és també doncs, molt més sostenible el fet doncs, que les persones estiguin cuidadas a casa seva abans doncs, que les persones tinguin hagin d'estar doncs, en una residència perquè també econòmicament és molt més, eh, com deia, sostenible doncs, per part de l'administració. Per tant, doncs, el Servei Local de és un dels serveis que ajuda a que les persones grans puguin viure Uh, més temps a casa seva, perquè doncs, els dona seguretat, els dona tranquil·litat, els dona doncs, una connexió directa doncs, amb una centraleta que està a les 24 hores del dia, les 35 hores del dia, doncs, uh, pendents de qualsevol situació que pugui donar-se, i a banda, doncs, també, com deia, doncs, de una forma molt proactiva de posar-se en contacte amb ells, quan fa doncs, un X dies que no truquen, o també se'ls ha de donar algun tipus d'informació com és aquesta. A banda de la resistència, tindríem altres serveis, com poden ser el servei d'ajuda a domicili, o com poden ser, per exemple, sempre els petits arranjaments de l'habitatge per fer-los al màximament adaptables, que el que cerquen és donar la màxima autonomia a la persona gran i, per tant, que busc pugui viure també els màxims anys possibles en el seu domicili i en el seu entorn més pròxim. Dèiem que ja s'ha posat en marxa aquest dispositiu de temperatures extremes. De fet, eh, està en marxa des del passat mes de juny, corregges -me si m'equivoco, sí. però eh, en aquest sentit doncs, ja podem fer un primer balanç, si més no, de quines han estat les actuacions més destacades des que s'ha posat en marxa el dispositiu enguany? Doncs eh, des que s'ha posat en marxa s'han fet eh, ja 8.117 visites a domicili, i d'aquestes 8.404 eren persones amb a alt nivell de risc perquè doncs, tenien, com deia, a partir d'una determinada edat, més grans de 80 anys, persones que viuen soles i persones també doncs, amb alguna problemàtica de salut doncs, que fa que estiguin en una situació més de risc. I a banda s'han doncs, gestionat des del centre d'atenció 184.726 trucades des que s'ha posat el, aquest document. Eh, el dispositiu doncs, en marxa. No? Per tant, el, el nombre de trucades de, de, que gestionen de, mensualment en el servei local de resistència és un nombre molt elevat perquè, a banda, el que dèiem també d'aquest servei és que, a part de poder actuar davant d'una urgència determinada, també funciona molt com un element de contacte d'aquelles persones grans que, com deia, Viuen soles que el millor no tenen fills o tenen fills o família que no viu al mateix municipi que ells. i per tant doncs, eh, el, el contacte doncs, moltes vegades a vegades diari amb la persona doncs, de, de les persones que estan de cantó de la centraleta fa també doncs, que malgrat no tinguin cap necessitat ni cap urgència, aixís si, doncs, que pugui el fet de mantenir el contacte telefònic eh, amb aquestes persones, doncs, eh, també els hi és un acompanyament i els hi és d'utilitat per, per temes com són la solitud que sapiguen que no estan soles no? com bé d'elles que poden recórrer doncs, en aquest cas a l'altra banda de, del telèfon d'una manera molt fàcil i molt ràpida. No? Exacte, aquest és una mica també el, el, el plus que pot aportar a doncs, un servei local de resistència que moltes vegades ens l'imaginem només davant de l'urgència quan la persona potser doncs, té una caiguda a casa seva o té un problema i pitja el botó de resistència o pitja el botó del collaret quan eh, pot estar doncs, al bany i relliscar o caure i per tant doncs es posa en dispositiu ràpidament en marxa als serveis d'urgència necessaris i a vegades és el que tenim això al cap, però moltes vegades això succeeix doncs, per sort molt de tant en tant i fa unes altres funcions a la telesistència que és per un cantó donar tranquil·litat a la persona que la té perquè sap que si li passa qualsevol situació doncs enseguida es podrà connectar amb algú que li operaritzarà els serveis necessaris i després també perquè el servei local, com deia, fa tota una funció de eh, no esperar a rebre la trucada sinó de eh, tenir un contacte amb la persona cada um, setmana amb aquests doncs hi ha un contacte si la persona no ha trucat doncs, de, de la centraleta, en que moltes vegades també fa el servei d'agenda, recordatori doncs, si ha d'anar al metge, eh, medicacions, etc etcètera. etcètera no? I per tant doncs, aquest element doncs, de tenir o, un servei que està pendent de tu eh, també doncs, en aquest tema és una cosa que valora molt les persones de, que utilitzen aquest servei. D'acord, doncs nosaltres ens hem volgut apropar una miqueta més a aquest servei local de teleassistència, a la seva tasca, vaja, i concretament en aquest dispositiu de temperatures extremes que s'ha posat doncs, en marxa amb motiu doncs, de, de la calor i de l'arribada de l'estiu. Nosaltres hem parlat amb el cap del Servei d'Acció Social de la Diputació de Barcelona, Francesc Hernández. Moltes gràcies per atendre'ns. Moltes gràcies a vosaltres. Adéu-siau, bon dia. Adéu-siau.